Heemarag aan alle luisteraars wat ingeskakeld is vandag ons, ons op die Horizon program waar ons nieuwe kunstenaars of lekkies aan jullie voorstel en uh, ons het laatst week met die groep gesels wat al deel as van Zuid-Afrika's muziekgeschiedenis aangeteken kan word en ek praat natuurlijk van die teleepelkies wat onlangs weer een nieuwe album Erfnis uitgereik het met baie voetelik die ek in echte Zuid-Afrikaanse boer muziek traditie. Nou, baie dankie vir die positieve terugvoer van die luisteraars, dit is ook uh, vir my een plasier en een voorrecht om het vir julle aan te bied as die waardering dan so groot is. Nou, vandag gesels ons uh, met nog een Zuid-Afrikaanse kunstenaar wat ook uh, al in die Afrikana groep ingesluid kan word. Al 30 jaar lang is Wouter van de Venter uh, al bedrijwig in die muziek wereld en uh, ja, met lekker meelvloer dans lekker treffers in typische Wouter stijl. Nou, baie welkom bij ons program vanmiddag, Wouter. Dit besondere besonnere om jou uh, met jou te kan geself. Dank jy dat jy ons kan inpas. Baie, baie, dank jy. Dit is een groot plezier. Hm. Oei, wie maak so? Hallo? <laughs> ja, sê? Oe, dat uh, bzz, bzz, sê ek my jou voorn. Uh, ok, kom ons stap aan, ons gaan, uh, ek sê nou net soos ek gevraag het, lange baan uh, as my afleiding recht is, uh, maar het is na by Saldana, jy sê jy is in Saldana, het jy daar school gegaan en groot geworden, uh, wat is dit wat jy daar laat vestig het? Nee, nee, ek is, um, ek is uh, maar een gatinger, maar ek het so 10 jaar terug toe dat ek lekker keer al opgang toe besuit ek mee en nou snij ek al een line. En toes ek jy is kaap toe vir 2 jaar en ek is nou 8 jaar wat ek kopie die is. Dat ek so tussen lange baan en sal daarna alpereit. Is jy engelaar? Man, ons <laughs> probeer, ons probeer, maar ek was nou nog rare, nie raar <laughs> of suksesvol nie. Selfs nie gesuite, ons is hulle my sample, dan vang hulle ook met. Ok, so jy is een visvanger, nie. <laughs> nou, <Nie. laughs> uh, uh, uh, uh, weer terug, hoewel, uh, waar het jy school gegaan? Geld Ja, Pagatang was daar so in woordkoelwaterkloof gewees. O, oh, ok. Nou, uh, het jy op uh, uh, school, het jy aan concerten deelgeneem of sin die school koor gesing? Ja, ek, ek het so'n bieke gedabbel in muziek um, uh, op school en ek, uh, het ek in my trike bieke meer opgeneem en toe na school toe gaan zwart, ek het voer in my kindse luchte muziek, jazz by Pretoria Technicon en van toe af toe is ek maar permanent in die muziek bedreigd. Uh, jazz, doen jy ooit jazz? Nee, grap nie. <laughs> nee, grap nie. Okay, to ek daar het, het moet die laaste wat ek jazz geluister het. Uh, maar is, ek kan het maar die diegere, en ek kan, ek, die laaste wat ek sê kan hou jazz kom is om stink te luister. Het uh. uh, is een interessante afdeling van die muziek, die jazz afdeling. Ek verstaan hom nie, meer, ja, nie ek, maar ek geniet hom. Jy kan nie... Ja, daar is twee goed wat ek kom kies om te swat. Dit is of klassieke muziek of jazz. Okay. En die klassieke muziek het van my gewerk. So, en in die jazz cursus is, is gelink aan, aan gewone luchte muziek ook. So ons so, het al bietje studio werk, en, en, maar die wiskene in jazz is, is huge, is baie groot. Dit is groot wiskene kind of daai. So dit is my al ekke bankraam gegee in hoe met koolhoots te werk en hoe muziek sy wiskene werk so ek het het sy so skriktebar geniet En het jy enige muziekopleiding met bladlees of die algemene theorie of uh, enige van die, of het die sang die sy gehad? Nee, nee, ek bedoel dit is een, de, om, ja, ek dan kool, ek moet kan lees <laughs> maar, ja, ek het, ek was, het nou lang dat ek dats gelees het, maar ek moet gereeld, en jy had met die koolcharts uitskryf en so daar, ek stien, so jy is maar waar het haar stil ons het. Nou het jy in een muzikaal huis groot geword, het jy ouders was hulle amal muzikaal, wat so muziek is jy aan blootgestel, as kind? Oja, my, my een oom was groot in die muziek, kon koosie smit, hy het goed genoemd, so een plate gemaakt. Maar verder is, as ek my die enigste een in ons nou bij een familie, wat op die muziek in gekom het, ek het dan sy neefjie in Pretoria Haraldu, ou nie Matthias, hy is ook daar, met die bands betrokken, dis my klein neefie. Ja, so, ja, dis my dit. <lacht> huh, nou, wanneer jy besluit om uh, muziek een aan te maak, uh, wat, wat, wat is die strijkelblokke, wat jy vind, wat uh, wa, uh, voor jy daar kan kom, waar jy sê, ek is nou gemakkelijk, waar ek is? Ja, en wanneer jy ooit gemakkelijk word, dit ja, so is maar, dit maar pa, passie dit maar, jy word geboore daarvoor ek sê altyd vir, vir die lighties is that how badly do you want it as you know? so, jy so dit so graag wil nie dan oefen jy en jy maak sê jy, jy, jy, jy, jy skills is op standaard en dan moet jy geek dan moet jy daar buiten en begin geek nou, op jou video's soos ek kan sien, speel jy net gitaar is daar enige ander instrument wat jy kan speel en is daar enige wat jy graag wil speel Goh, nee, ek is, uh, my kleur instrument is die klavier, want ek gebruik kruisman die keyboard, wat jy gebruik in die atelier. So, ek doen baie van programmering op die keyboard, eh, maar my eerste instrument is kitaar, ja. En wat wil jy graag speel? Iets anders? Nee, ek wil nie kitaar Ek is jy lekker sê. Jy wil die kitaar speel. Um, ja, ek sien, a uh, uh, niewe ding wat, wat baie kunstenaars nou graag wil, En hulle orkeste inbring of met hulle begeleiding inbring is die saxofoon is nogal snaaks laat hy nou aanklant vind nou ja, weet dit is nog maar uh, een oude dit ja. kom met, met die e-street um, e band met Bruce Springsteen en daar het, het, het die sax player commercie ook gemaakt nou, nou op school het jy uh, Uh, aan enige sportig deel geneem waarin jy uitgeblink het en nee, wat, nee wat. ek was maar ek, so, ek het maar gitaar gespeel jong, so, ek was nie, ek was nie baie, baie populair op school nie, maar dit het ook wat is die sang en ding in bekom het want eerskie, ek, toe hulle so in standa 10 achterkom, ek ging gitaar en sing toe begin die meisies ook met nou aandacht te gee aan my, so ek, okay. die, die muziek het my daarin maak Een beetje daar. As dit die recept is, dan wil ek ook graag beginnen speel. <laughs> ja, ja, ja, ja. <laughs> okay, nou, ek het voor die program gevaar, jy moet vind so'n paar snitte van jou muziek aankondig, wat gaan die eerste snit wees waarna ons gaan luister. Uh, ek wil eindelijk erfenis, of die, uh, uh, wat is het, uh, uh, stel voor wil ek mee uitspeel vandag, so as al later by omkom. Oké? Okay? So enigheid, okay. ja, een van die ander muzieke. Ek sal, ek sal begin met een van my belades, uh, die liedjiese naam is 6 Snare, dis van my album, uh, toeroepje my 8, hy, hy het baie goed gedoen en, en die mense is baie lief vol, uh, ja, so daar is lekker ening. Ok, hier gaan hy, ons luister na 6 Snare. Can you tell a bit From a cold steel rail A smile from a veil Do you think you can tell Did they get you to train Your heroes for ghosts Hot ashes between trees Hot ashes for change did you exchange one on part in the world for roll in the cage Nee, nou hierdie sesnare, uh, uh, het jy homself geskryf of is dit uh, iemand anders wat het vir jou geskryf het? Nee, ek skryf al my liekies selfs, uh, my, my liekies is, is alweer baie kunstnare opgeneem uh, Onder andere ons grootvriend Tensjordaan, Loreka, Thijs Roeks, Wijnand en Siri, daar is tonne van hulle uh, Maar ek, ek sing met mye goed Hm. En natuurlijk, dan as ek nou gewone uh, papdienst, dan doen ek Engelse kavers ook, van, van my gunst en aans, wat bijke. Okay. nou met die uh, skryf van die nieuwe liekie, wat kom vir jou eerste? Die liriek, die melodie, of word hulle soms so saam saam geskip? Ja, ja, ja, ek verse, en dan skryf ek die chorus en, wat um, eke sal ek begin met die chorus eers die hoe kry, maak seker die stamp, en dan die basis by skryf, Maar ja, het vat hom so saam saam. Wat is jou inspiratie vir een liekie? Wat, wat, uh, is, uh, uh, is, word jy betekent hier in die ochtend wakker met een liekie in jou kop? Of dier die nachtsommer? En dan moet jy, jy hem gauw eerst neerskrijg? Ja, my my my muse, my my my grootste inspiratie is maar my vrou en my gezin. So sy hou my op my toene. En uh, en dan is het my die lewe daar buiten wat my inspireer, en ek sal, gewoon ek skryf ek my iso aande as ek sit, en lekker relax, dan sal ek my gitaar uit taal en begin tokkel en kyk waar in my fight. Ja. Ek sê ook ek sê ook al dit, ek skryf ek, ek, ek, ek luister net, ek sê ek kan nie, Ek kan hier nou gaan sitte en een liedje skryf, ek, ek luister, dit is een gauw van boe, so jy maak jou hart stil, en jy, en, en, jy maak jou kop op, en dan, dan praat die grootvader met jou, en dan geef jou die melodie en die woorde. Maar kom my as een ingeving by jou, of uh, is dit iets wat jy lang aan dink om te doen? Jong, dit hang af, ek sal... Is een moeilike vraag, a tyd jy, kom so, die beste songs skryf ek in 3 minute Ja is songs wat jy so skryf voor 2 of 3 weke, dis gewoonlik net albumvullers, hulle, hulle stampie so lekker nie <laughs> So, dis maar, dis maar op jy rechte op jy rechte tyd, Ja pees. Maar jy moet so, wat so, ek sê, net tolraak en luister, dis al ja. Nou, uh, ja, uh, uh, Nou, die liedjes wat uit jou pen vloe of nog gaan vloe in die toekomst, waarop is die meeste van hulle gebaseerd? Uh, uh, die liefde, die lewe, jou eie ervarings? Ja, very much it, ja. Dit is my vroukie uh, wat my inspireer, of dit is die lewe wat my inspireer, ja. Hm. Nou, as jy moet klassificeer in die genre, wat sê jy sê, of datkie maar weespectrum, Uh, ek is maar meestal acoustic folk acoustic rock tiki country dit folk ja maar meer meer sa met die acoustics wat ek nodig het uh maar om van hierdie klank van die en, en om dan daarmee te inspireer ach, om daarmee te eksperimenteer met moderne dansklanke so om om ek sal dit 'n bietjie karakter met dis baie gebruik Ja. dit aan deur te voer, na nou, nou accusiëse kranke toe uh, ja, so dit is, ek speel verschrikkelijk lekker met dit het ja. al ooit opera probeer som? <laughs> ja. <laughs> <laughs> ek doen die naaste wat ek in opera gekom het, ek, ek, ek het die lekkie vrygestel en uh, in, in laagte wat ek gedoen het, saam so my vriendin, ja nou die lekkiese naam is Ek Val So dit is, dit is nou die diekies een van die diepste songs dat ek nou nog geskryf het. Maar, maar ja, so daans het ons bietje meer, nie opera, nie net bietje meer klassiek gegat. Ja, oké, okay. nou, uh, ja, uh, uh, uh, uh, uh, uh, tydens jou optredes, sal jy een orkest hee wat saam jou optrede, of gebruik jy my technologie vir begeleiding? Maar uh, ek, ek, do, ek, ma, ek is gelukkig in, dat ek my eie atelie het, so ek baar my eie tats. Uh, want ek hou van kitaart en ek hou van saule, so dan, daar is genoeg spasie vir my om myself uit te lewe dan speel ek ook gereel saam so met my vriendin Janine Maree, sy is sy is, a, sy is, uh, sy is een vioolspeler well, sy is die oorspronkelijke driepikkeweine, sal is so. sy voet johol saam met Jacqueline in driepikkeweine en dit is al laaie kling van hy vir jy is en sy het nou een tydje terug paap te gedrek, so nou speel ons gereeld saam, ons speel vir Oeka, of, ook al vanavond saam O, nie honderd. Uh, waar spelen jullie vanavond? Ons is vanavond in Wamesbury. Waar is die watergat? Jy het sien jy noem hem baie. Die watergat is in Langewan. O, ok, ek het gedog, hy is uh, min of meer in die area en het jy uh, gereelde ja. optreders daar. Uh, die watergat is meer meer klap, is meer een dans, nie, so en het kreeg ons self nie redig uit, het is alive. Muziek weet jy nie, alles sal sy so nou na een show doen. Uh, maar, hulle speel maar geroen wat jy so by die Kaars uitbraas is, by al die restaurante op die see, dit is so lekker is van die so is, dan die eerste so van die geeks op die naam het, is middaggeeks. Weet, die speel van 4, dan het jy nou nog lekker die aand vir braai. Ja. Nou, uh, uh, wie is van die groot name met wie hulle schoolers gestuur het op die selfde verhoog? Dit is nie, ek is al sy na baie joh. Ja, ek geloof. Ja, <laughs> I mean, ek het Valorica gespeeld al vir 6 jaar. Ek het, het, het vir die groep 6 snare gespeeld vir 6 jaar, wat ons elke theater in die land in een paar reciestheaters gedoen het. So, ja, ek het al samen met Nee, nie soveel die nieuwe kinder zie, maar meer Ernst in my kaliber, my ouder het ons al benetief geheel stages gedeeld. Wel, uh, in my onderhouders praat ek met baie van die nieuwe kinders en hulle allemaal het uh, groot achting vir jou. Uh, ek hoor, jy word baie genoem in die maak van nieuwe kunstenaars. Ja, ek, dit is al die, die, die, die jong kinders, die talent hou jy ook jy toe, nee, nee? So, ja. Ek, ek, maak seker om om jy moet quarantaine, jy moet jyself jy op die drieën wend so jy moet kijk wat die nie, wat doe nie jonge geslag en, en jy moet maar byblij rustig aan jy verloor raak hmm. <laughs> jy uh, kom jy achter vir jyself dat uh, van jou heel eerste plate wat jy gemaakt het en nou as jy dit vergelijk is daar uh, uh, uh, uh, uh, uh, verbetering in jou stem Ek sal dit nie te sê, dat verbetering in my zangraking. Ja, uh, uh, ja. Ja, want jy, jy groei maal so, ook soos, soos wat jy aangang. En ek het nou al een ton liedjes daar buiten jong. Um, ek denk die ene keer hier is het sikker so over die 200 sangs wat gespeeld het op radio. So... En dit is nou al ja, 30 jaar. Ja. Ja. Ja. Nou. Dit is al Ja ja as jy nog steeds een uh, soort van 'n stage anxietyteik voor jy moet gaan optree of glo jy dit word maar makliker so deur die jare? Maar nie nie is ek hiere se speel, dis ek en ek is so gewonder. Maar as jy groot verhoog speel, soos Morand, dis 'n veldref met 'n groot show uh klop buike of jy weet, so, daar is ouppies nog lekker op my senuwees voor die tyd dat adrenaline pomp. So ja, nee, ek raak nog op my CNS. 90% van die ons wat ek mee praat sê, die adrenaline of die, die butterflies is nodig om jou beste te lever. Ja, nee, definitief. <laughs> Oké, okay, ons is gereed vir jou tweede muziekstuk. Wat gaan ons nou luister? Ek denk, ons luister soms na die, die, die groeeste en uh, as die hippies begin daans. Hy hy stand dan so vir die 3 miljoen views op YouTube se so daai ene en mens beskryf dit gewoon. I'd just say there was there'd be a samele that God like he sitte terker op 'n dag gespeel. <laughs> ja, nee, 100%. Ek het homself al geluister en ek is baie impressed. Ek meen dat my, my voete juk as jy na nou, as jy na nou hom kyk en as jy hom hoor. Nou ja, ons lus, lekker. Ja, ons luister na as die hippies Begin dans Ik het gespeel op vaste lande Sels een eiland hier en op my pad het ek voor baie lief geraak Om elke hoek en draai Ek het my hart verloor in die vrysta, ook in Moselbaai. Op aastrand strande ek verlang, ek het jou gaan soek daar in die baai. O, om alke hoek en draai. O, is langs my staan? As die beest lig dans Vaat jy my terug na die ouda Die jongda Moes lakke vry op skoolda Vaat jy my terug na die rockshows En DJs En vaat op die ping Want hou jy daar die a Oos my staan de was nat daar jaar Het jy my hart kom stil Met jou glimlach staan nie daar Oeh Onthou jy daar die dag Jy is my seide kruis As ek verdwaal As ek my richting verloor Jy is my hand in donker is die stem wat ek wil hoor o, hêd met my hart kom toe mo en feel as hy los my stand my was iees da skend dans vat jy my terug na die ouda, die jong da wat vry op skool Gaan my reg na die actions en DJs and fight you find to be tend O daai da die Terug na die ou dae, die jong dae, ons lekker vry op die skool jy my terug na die haksel, vaat die DJs in party party, want al jy in daai ja beest begin dans Vaak my terug na die Nou, ja, jy sê jy het een toegang tot een opname stereo waar jy kan gesit rood speel met klanke Ja Wees toe stereos O, jy het jy nie in jou eie huis nie Ja, dit is, dit is my persoonlijke atelier, dit ja, okay, is die studio. Okay, okay. uh, en bedrijf jy om ons... Jy in Baal houd op, ek was stans bezig met Arman Steenkamp sy album, so daar, daar drop ook voor julle paar songs nou, ja, so en dan zult hy my die kwaad uit. Uh, wat noem ons dit, dit is die verwerking, of wat doen ons in die studio? Ja, dit Ja, nou, wel die producing, arranging, verwerking, mixing, mastering, alles. Ja, ok. Een <laughs> ton ingeneer. Ja. ja. Nou, uh, uh, hoe, ons het net nog gekom by of jy permanente venues het, waar jy gedeeld by optreed, maar het jy al by die uh, enige van die nationale kunsttefeeste uh, bygewoon? Nou, vertel ons bykie daarvan. Ja, ek okay. Ek het natuurlijk net met, met die 6 nare groep en met, met Loryka en in my jonge daad ek al en kaas en aardkoppe en hulle is nou weer starig maar bezig om op hulle voete te kom so het dit altijd lekker om een feest te gaan speel Ja, die, die, die, die kou moet het een groot slag geslaan uh, in, in jylle wereld specifiek Ja uh, Nou, uh, wat er een van die klompe, wat my mens na toe kan van, het uh, jy die meeste geniet. En al die grootes as my lekker, en die bos is al, al is al die joel, ka kan ka. maar ka gaan ga in die vroege jare, nie, nie soos wat hy nou is, he. heb, die rea is ingeskruid vir jy, dit is net, ek ek onthou, ka kan ka, da is net oorals waar jy loop, is daar stage, en dit is, oorals waar jy gaan, is daar muziek, al die restaurante is vol, en die hele dorp kook, so daar hele vibe is nou weg, ongelukkig eh, ja. uh, en aardklop, het was, ek dink dat jy, ek kan nie, my laaste aardklopjes ontdek nie Het jy ooit daar op die koppie gedoen? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, jonger daar <laughs> Oké okay. Ek kan eens die jaren ontdek nie, <laughs> Ja, dit is baie jare terug Maar ek het jy gehad om op die koppie te speel, in Norden op die hoofdstijns. Dit was so paar kilo's van my af ek het haar rond geblei. En... Uh, nou, sê my die uh, uh, die uh, ek sê niek heel eerte die in die bos genoem. Uh, meeste van die kunstenaars wat ek mee gesels sê vir my, dit was hulle lekkerste. Ja, hulle nie, hulle weet wat hulle doen. Hulle sit een lekker partuitje aan my om uh, uh, um, um, um, voor uh, geboek te word, wat er soort optredes, hou jy die meeste van, private funkties, skouwe, verhoog optredes, nationale feeste, wat er Ek sê, ek ek sê, ek sal sê, biedie, ek sal sê, ek sal sê, ek dit is my werking, is passie, so van my lekker restaurant, diek, na lekker bar diek, na lekker groot diek, net so lang ons aan die werking is, ons was ons, ons toegesluit vir twee jaar, sê so, jy nou vandag, is a blessing. Ja, nou vind jy nie dat, soos bijvoorbeeld een restaurant Guy, is jy achtergrond nie? Die mense... Uh, nee, nee, hier so by ons, dis maar partijkie plek, is. so hulle, hulle boek jou om uh, partijkie aan die gang te zet. Ho, ja. Nee, dit is nie, nie achtergrond, mis jy kie, maar sê is so gewoon. Alle mense is lekker lijm en allemaal is... Uh, Vriendelik. Ja. ja. Um, doen jy ooit coverlikies of is dit uh, meestal jou eie likies wat jy op funksies gebruik? Ja, as ek funksies toe doen, doen ek baie covers. Ek doen Engelse covers. Ek doen baie Bruce Springsteen en Johnny Cash. Die hy type manne. En dan um, natuurlijk my eie soms tussenin. Hm. En nou, uh, wat sy jy beskou as jou grootste prestatie ooit in die magmasbog is jou programmerie? En <lacht> my grootste, en aksig, wie jy hey, sê, is toe ek uitgestap met Lorieke op die rol Albert Hall in Engeland. Is dit Lorieke Raug? Ja, so, hoe is dat? Lorieke Hallo? Is dit Lorieke Raug? Ja. O, ok. Ja, Je Albert Hall. Jo. Ja. Yeah. Ja, so, dit is net het twee taal afstap toe en vir myself gesê, ek weet wat jy jy nie gaan nie. Maar al sê, We het Abedol gespeel, ons het Wembley gespeel. Uh, ja, so dit was ek in twee hoogtepunten. Hoe vind jy die gehoor in die buitenland? Honger. <laughs> Honger en een lus om die taal te hoor. Uh, uh, o, oh, om hulle taal. Maar die, die ander uh, o, mese daar, uh, luister hulle ook? Of kom hulle ook na die skouwe toe? Of na die vertoonings? Nee, is maar meestal vir die expats. Is meestal maar vir die ja. Zuid-Afrikaans die daar is. En uh, jylle word waardeer as jylle daar in die buitenland is. Ja, ja, ja. Nee, nee, dit, dit is een goe treat. Ja. Kreeg, die derde liekie, wat ons na gaan luister, wat gaan hy wees? Uh, kom en speel, as jy lach, as jy lach is ook een liekie wat wat baie goed gedoen het wat baie goed gedoen vir my. Ja. Hy is ook kopie te rekenen my album. Uh, so hy is ook een lekker voetkielere. Oké, okay. uh, self geskryf? Ja, natuurlijk. En, en uh, ja, wat het jou om blad skryf? Ja, dat is een tankje terug. Zoals alle halletjes is my geïnspireerd door my vrouw die Anita. Uh, ons het daartijd het ons net, net in lange baan ingekom. Eh, uh, Ja, sir, so, ja, het jy net aan die kalahari sit hier. Dit is kom as Jy as jy lag. O, wousback jy vir die eerste keer ontmoet het. En sou los of ek jou weer van voor af leer ging. En kan het weet as ek jou die eerste keer gesien het op daardie strand met haar ronde rowe see. My gedagte stwaal die rondheid in my kop van Sint-Jurenda en Johannesburgs zon. Van weerlik strale en donker volk, het jy my kalm gehou dier al daardie storms. Was jy lach, dan lach ek sam, ja die wereld kan vergaan. We Zo my eentje in my nek en ek vergeet van die plek en dink aan jou met jou blauwe in die son. As jy lach, dan lach ek saam Ja, die wereld kan vergaan Soem my eentje in my naatje En ek vergeet van hierdie plek Ek kan jou met jou blauwe en die zon. wat ek my kop net laat zak van die jimmelvee is moeilik daar buiten maar hier by jou voel ek veilig hier by jou is ek gelukkig hier by jou kan die wereld maar gaan soms draal en is alles wat my recht rit, met die douwe berke op die oor die en die verte let die stof soos warrelwinde hier ontplof en die haan op die dake is schittelijk Want as jy lach, dan lach ek sang Ja, die wereld kan vergaan Soem my een keer in my nek en ek vergeet van nie die plek En dan kan jou met jou blauwe in die som Want as jy lach, dan lach ek sang Ja, die wereld kan vergaan Soem my een keer in my nek en ek vergeet van hierdie blijk en lint aan jou met jouw bloed en die zon nou, om elektrisch te vertoon op die verhoogvergbaie energie is daar enig iets wat jy doen om fiks te bly, draf, gym, fiets rui nie, <im Justice |notimestamps|> <recherche> ek so so so uh, is geek fiks ek geek elke nawek, so ek is geek fiks het hy met dit is, dit is like a car ek draai my speaker jy weet so, ek probeer so veel is moedig met my eigen goeders doen ja. so dat hy my fix so as jy moet kies wat is die aakligste deel van jou beroep is te, daar die deel die speakers aan ja, en as, weer oppak ja as jy moet, op, moet oppak in die hand ja. dan sit een mens nie nou wat uit die schaad om dit te doen kry die nie mense wat te, te greetig is om jou te help nie En dan is dan nou iemand wat, wat, wat schweet of sal so, nie, is een maakje wat je saamvat. Maar hoe nie algemeen is dit maar eik op my eier, jong. Ek denk dat jy al behoorde beroep te wees. Uh, speaker opleaier en aflaaier, jy weet. <laughs> ja, ek really. Nou, ek okay, vertel ons meer van die Defender Huis. Is jy getrouwd, enige kinders, het jy troedeldieren? Ja, ek is... Jy sê jy moes nou al hoeveel keer ek ja. schryf my vry. En dan biedt uh, a, a Lighty, is uh, van dertien, is groot in jy rekenaar in, en ja, dan het ons ons prachtige Stella. Stella. Stella, voor. <laughs> ja, hy is die. Hy is inspiratie geweest. daar. En jou uh, uh, Lighty, daar uh, doen hy enig iets uh, muzikaals, Ja, nogie, nogie, maar druk om okie, okay. hy noem aankar aan peri-studie met sy en sy rekenaar in, en besig met sy goed is hy is baie betrokken met pixel art, hy is so klomp online pelle wat so games bou en goede kies maak, is baie baie interessant so hy is homself so besig. Wat oh, klink interessant, ja. Uh, wanneer hy nie optreed of gereed maak vir optreed is nie, waarmee bly hy besig? hier in die atelier. ek is hier in die atelier. as ek wat ek aan my eie leekie, dan het ek gewoon ek kind een of ander klientie wat ons aan hulle songs werk Is uitsluitlik in die muziekbedrijf? Ja Ek sien baie van die kans ja, My, my, my, my vrou is ook in die muziekbedrijf sy het die haar company is muziek huis sy sy boek al die groot na, die groot starre Oh. boek sy landfijn. Okay. nou, uh, as het nou nie versang was nie, wat sy beroep sy jy graag wou doen? Tjoe, ek weet nie, <laughs> ek het, het, het ek nou nog nie daar gedank <laughs> Jo, dat is so, uh, dan... Weet jy, vir vir my is dit meer van, in, in, in die muziekbedrijf, moet jy soveel as moendlik leine in die water hee. Je weet, ek kan nie, Ek kan nie een lewe maak net van dit nie, ek maak een lewe van het klomgoed, ek maak een lewe die muziekstudio, ek maak een lewe as een sexy muzikant, ek maak een lewe, as een liedje skryver vir ander mens, met, met my royalties, jy weet, so jy weet dat die, die, die, die, die hele muziekbedrijf is vir my baie breed. Ja. So, so dit uit my lekke bese. Ok. Ja. Oops. Oops. Uh, Oké, okay, waarna gaan ons na volgende luister? Ek weet nie hoeveel songs wil jy nog hoor? Dit uh, is hierdie ene, en dan gaan ons afsluit met jou... Uh, uh, wat is hy? Oké okay. Ja, hierdie is die voorlaaste Oké, okay, oda uh, Voor die volgende liedje is, my bok My bok het ek vrygestel so... Uh, amper een jaar terug Uh, dit is ook uh, uh, natuurlijk geïnspireerd door my vrou, door my bok uh, so dit is een lekker rakker nummer 10. Ja, soos ek sê ek gaan nie ees vra, wie inspireer nie, ek weet jou bok <laughs> <laughs> ok, kom ons luister na my ja. bok, hier gaan ek na jou oor ek voel my haar vinniger klop daar waar jy gaan my bok gaan ek saam my bok Dokon wat droom op oor geloop het, en alles net so uitverd, dat sal so alles toe wel uitverd, op en dui dat wat ons so bang was, so verskriklik bang was, hier was my anker en daar die tye, my engel wat my aan so vast hou, Jou ook Jou het geglinster Toe ek jou sien En hoe op hierdie aarde Was ek so gelukkig Daar waar jy gaan my bok bok, want hou jy daar aan en met ons getroom en, wat ons troon nog oor en alles net so uitverd dit so alles toe vel uitverd, want hou jy dat kere wat ons so bang was, so verskrikkelijk bang was jy was my anker daar die tye. M'n engel dat m'n hand so vast hou so. O, oh, my bok O, oh, my bok Die liefde vir my gevang en vir jou ook wat lief voor in die onmiddelike toekomst vir Wouter van de Venter? Enige optredes, besprekings, toere, albums? Ja, nee, ek is my best met, met skryfie, heel tyd. Ek wil na nou netjes hier stel om dit apart loof, dat sy na nou netjes gaan doen. Um, maar verder is ek my meestal hier op die westkuis, ek is op Facebook, jy kan my daar nie aan ekry. Uh, ek is na nou net so groot op die Instagrams en op die TikTok en daar, ek heb ek goed zien, maar het is baie makkelijk om my in die hand te kreeg op Facebook, en, uh, ja. Uh, met die uh, uh, optreders wat jy al in het buitenland gehad het, waar was dit al oor geweest gewees? Oh, ek het gespeel al in Taiwan, daarbij het ek al gespeel en dan het ek al, soos ek sê, paartje in Engeland gespeel, en dan het ek al in Portugal gespeel. Australiërs, Nieuw-Zeeland is die uh, Zuid-Afrikaans. Nee, ek, ja. ek was nog nie daar, content. ek kan nie wacht wat iemand my nooien het, want ek dit nou baie geniet. Een reële toer, vir jouself. <laughs> ok, nou, uh, uh, so juist beskikbaar vir enige soort optreders, om bespreek te word. Ja, ja. ja nou om my bespreking te maak vir optreders hoe gaan die luisteraars te werk en uh, indien jy enige phone of e-post-adresse noem herhaal hulle asblief en lees het starig Ja, nie, kan my kry by, op my vrouwse company Musiek Huis dat sê dat sê dat of jy kan my direct contact op Facebook daar so kan jy my net die direct message ge. Ja, en ek sien op Facebook daar onder die about Uh, is daar uh, ook een telefoonnummer, is dit jou directe telefoonnummer? Ja, doordat. Okay, ok, so, die mense weet waarom jou dan te kry, daar, vir daar die doeleinde. Nou, jou uh, laatste eind, uh, wel, jou, on gaan uitspeel met jou liekie, uh, wat ons eindelijk vandag promote, stel af voor, uh, en uh, vertel ons van hom, baie interessante oorsprong. Haha, <coughs> ja, so wat ek sê, nou, nou, so wat ek julle sê, my vrou is my inspiratie, so sê, ek gaan nie toelaat dat ek, ek kies skryf oor een ander goal, so, waar Stella vandaan kom is, sit vir ons een pratige hond geklip, ons Aski, en ons Aski sy naam Stella. En het pal vir my, kom kei vir my, en, en hy sê toe, ek sê toe vir my, hier is my hond Stella, sê, oor oh, Stella, stel voor, en net daar te drop die penny. So, to, to skryf ek nou hierdie, hierdie uh, song, so fictieve story van twee uurzendaal, er uh, op die staan, en sê, tell dat jy um, my. en jy tell sê vir my, ja, men maak het negie, so en dan sê sê toe vir hom, bring hom maar saam, bring hom maar saam en dan begin die liedje, jylle moet liedje gaan kyk op, eh, uh, op YouTube ook, dit is uh, baie lekke muziek vir jou wat ons gemaakt het Uh, my een groot vriend Bean van um, Plaasjapie Farm Bean, Bean, Bean, Boinkie, Bean hy het baie goed gedoen in Plaasjapie uh, en hy self is een promoter in die muziekbedrijf so hy kom speel in, in die muziekverie en dan natuurlijk my eindste peldeon wat gesê het stel af voor en dan het ek uh, speel ek so met twee wonderlijke dames so, so met Janine Marais waarvan ek hy vroeger vertel het opviel, en dan een ander damekie met die naam van Megan Moore, Megan Moore het baie goed gedoen op The Voice, en eh, sy is so, is so gelukkig van name en baan, fantastische muzikant, fantastische kitaarspeler, so die, die dames is ook in die muziek vir jou, en dan natuurlijk hierdie hele dorp, ons kom ondersteun by, by uh, Watergat die aand, ons het het op een duisdag aan te schiet, in die hele dorp was daar, dit is so, so cool, en ek is so blessed, met die wat ons kom ondersteun het. En wie speel die rol van Stella herself? Dit is een damekie ek, ek speel gereeld by die Sherry Point Hotel in um, St. Helena by. en sy was die, die frontdesk meisie wat daar gewerk het. En die, my vrou oh, kijk jy, sy was een meheer van alles. So ons het gesê van die begin af, dit moet een meisie wees, dit moet die goldmix doorwees. Het moet het is, niet, het is niet een mooi poppie wees, het moet daar die, die prachtige meisie langsang, die The Goal Mix door wees. En ek het vir haar so gekyk, namens Francesca, ek het, en toe gaan ek daar toe sê, luister jy so, sal jy belangstel om Stella te speel in die muziek vir jou? En sy sê, totalig, ja, yeah, het is haar grootse droom om in die muziek te speel, En uh, ja, so sy het dadelijk ingeskim Stem, en julle sal sien op die op die muziek vir jy, dit is nogal een pratige dame Sy is, sy is, ek moet met jou saam, Stem, daar, sy vang die woord <laughs> sy vang die woord <laughs> ja. uh, Nou, eh uh, Oké, okay, ek is dan gereed om af te sluit en ek sê, baie dankie Wouter de Venter vir die bereidwilligheid om deel te wees van ons program vandag. Ek wens jou alle voorspoed vir die toekomst en ek glo, ons gaan nog baie meer van jou oor en die besprekings gaan inrol. Nogmaals, baie dankie, Wouter. Baie dankie vir julle. Nou ja, dit is tyd vir my om af te sluit en ek vertrouw julle het Wouter geniet soos ek self ook gedoen het, onthou my muziek van die nieuwe kunstenaars te laat inrol en dien enige uh, een bespreking wil maak vir funksies of enige ander optrede van enige van die kunstenaars wat op die program optrede, wees seker om my e-post te stuur op Ludwig Venter at live.co.z Als is, als aan mekaar, Ludwig is L-U-D-W-I-G Ludwig Venter, at of jylle kan my bel by 072 541 9803. Ek sal jylle in contact bring met die betrokke kunstenaar of hulle agente. Ek sal ook bywaardere as die kunstenaars wat vir oplein of skype onderhoud beskikbaar is vir een onderhoud van so ongeveer 30 minuut met die doel van bekendstelling vooraf opgeneem. My oproep sal gee op my cell 073 Ach, nee, waar kom ek vandaan? 072 541 9803 Nou, tot volgende week is het dat, Ludwig Venter wat sê Loop mooi, kyk na jylle self en ä, die allerbeste word jylle toegewenst Ek speel uit met Wouter van de Venter, is een niets te uitrekking stel afhoor Hallo Hallo Deel Dit is B nie so Jy is Bien Hoor jy, ek is hier so by water gaan Sien ek jou een bieke later vanavond Ja, ja, duidelijk lekker, die is recht, is recht Dat sal ek jou sien, maar um, Ek het my niggie hier, man Ja, bring haar maar son joh Bring haar maar saan selfdans bevind Ek is man alleen vir jare, en ek droom maar ook oor liefde, maar ek maar bang vir die skoener geslag En hier onvrijdag aankom, my vriend aangeloop, hy het gesê bring sy nog nie saam vanavond Hy sê hy naam is Stella, en ek kan my oon nie glo nie, ek sê, my ma, vanavond maak jy my aang Stilla, stilla, stilla, stilla voort, Ek het lang kal, my hart op af en oor, Ek het aardaan sien staan, daar my watergats dans man, Maar ek was te schaam. Stilla, stilla, stilla, stilla voort, Toen is dit goud voort, ek my moet vergoor, Ja, die tijd is nul recht, en die vannes maak my stem so stilla voor. baan was nog nooit weer die salle nie, ik en Stella het die dorp rooi geverf, maar ek kon nou nog daar die daaf van alleen wees en dit was zwaar maar dankie toch vir vriend waard verstaan en hierop my vriend aangeloop hy het gesê, bring sy nog die saam vanaan hy sê my Stella en ek kan my oor nie glo nie, ek sê my maak van aand maak my arm Stella, Stella, Stella